Ваша думка. Я відповім на прикладі. Один з клієнтів, теж земляк-музиканта, грав на біржі і мав одночасно будівничий бізнес. День і ніч ловив гроші і мав мільйон. Також багато домів, зокрема, віллу на 5-й авеню і багатоповерховий готель в Канаді. Приятелі казали, зупинись, ти втратив сенс життя, тільки гроші громадиш. Кожного дня можеш надірватись до могили. Він сміявся і з безмірною самовпевненістю, як при найбільшому індивідуаліті, відказував, маю контракт з Богом на 100 років і 100 мільйонів. Через місяць помер. Нема ні заповіту, ні нащадків. Власність забрало місто. Дякую, я вже вкріпив дихання і читаю лист. А що то у вас? Рекордер, найновіша модель, при виході з бюро – Співслужбовці доручили, бо я замовляв. Цікаво почути чистий звук. Я заведу потім слухати спершу лист. Беріться до страв надолужити, а я читаю лист від дочки. Мій любий добрий таточку, скучаю за мамуси і тобою жахливо, але мета сильніша справедливість. Приходить другий кельнер до комісара. Вам телефон. Комісар в його супроводі відходить, і читання зупиняється. «Я підожду», – зіткнув суддя, помітно зрадівши з паузи. «А знову розкажіть новину. Ви в цьому багач». Оборонець понурився. «Я слухав докори, дехто бачить присуд на музиканта як судовий гріх». «Який?» «Справу проаналізовано з дограничною точністю», – вигукнув діловод. «В нас повнота різних речових доказів» аж подзвонів голосом обвинувач, і у нас досконало перевірені свідчення. «Для помилки», – смутно промовив оборонець. Обвинувач, хоч обурений, іронізує з усміхом. Чи в природознавстві теорія релятивності пригора фактів – помилка? Як вирішу, декотрі з астрофізиків перечувають заміну її новою, більш відповідною – бо видається спрощеністю образ замкнутого в собі матеріального космосу, поза яким не з'явлено нічого перетворчого в життєвих силах. Скажіть, а дважды два чотири на спрощенні? Знов посміхнувся обвинувач. Можливо, що спрощення, бо існує інший варіант цього правила. Я прочитав недавно, один письменник 19 століття казав, що в царській Росії дважды два буде свиняча морда. «Не вона, арифметика», – відзивається суддя. Обвинувач кипкує. «Я бачу, для містера-оборонця образ всесвіту примарився з галюцинацією злочинного музиканта. Мені з його галюцинації?» «Знаю, він чув шуми, ніби від побудови неозоримого барокового храму. Боюся судити, але тут не набагато менше ймовірності, ніж у готичних надмірах». Був службовий дзвінок, вернувшися, повідомив комісар Одержано від доктора Бергема і пастора Орсона Течку з матеріалами Їх зібрала група Джесіки Фото, звукозаписи, копії документів Виявляється болісна картина Музикант просто обрамований На нього перекладено злочини осіб в корупції Зокрема з моєї установи Обвинувач погнівався, хоч стриманий так говорено на суді без доказів А тепер від свідків вони на столі Ну то вам біль голови, комісарові розібратися, хто з ваших людей має замазану фізіономію Слухаємо лист Суддя поскорбів Колючий клубок підкочується мені під груди Я потім піду з вами розібратися в новині, але дочитаю лист Мета нам сильніша справедливість Будучи зовсім на суспільному низу, ми не хочемо зіпхнути нікого з верхів'я в глибину на наші місця І не хочемо сісти там, де вони сидять Проте нехай одні не будуть жити за рахунок других Коли одні жиріють, розкошуючи в блискучих будівлях, а другі гинуть бездомно в нужденних закутках серед недух То ми хочемо зміни, і то тепер, негайно Бо діти в цих закутках не можуть ждати, нищиться. Вже ради них вимагаємо зміни «Я тужу за вами. Про тебе і про маму весь час згадую, але треба сповнити хоч і в розлуках обов'язок перед другими людьми. Ви, старші, хочете зберегти порядок з несправедливостями. Не гнівайтесь».